Etică, estetică Bună seara, doamnelor și domnilor! În regia tehnică de emisie, Alexandru Moldoveanu, iar la microfon, Teodora Stanci. Încercăm să aducem la etică estetică reprezentanți din toate generațiile spiritului românesc oriunde s-ar manifesta el în interiorul frontierelor noastre geografice sau în afara lor. Mircea Platon, doctorand la Ohio State University, strălucit și incomod eseist și gânditor din generația tânără, autor printre altele al volumelor Ortodoxie peritere și Cine ne scrie istoria, ultimul încununat cu premiul Lucian Blaga al Academiei Române pe 2009, Mircea Platon așadar va fi oaspetele nostru la actuala ediție a Eticii Estetici. Stimate domnule Mircea Platon, bine ați venit în Studioul Național Cultural. Bună seara, bine v-am găsit. Invitația pe care v-am făcut-o ne-a fost prilejuită de un colofiu la care ați participat. Ați venit așadar câteva zile în țară. De când n-ați mai fost în România? De 2 ani, de când am fost să lansez a treia foță România Profundă, cartea scrisă împreună cu Videofuduzeu. Cum a fost atunci la lansare? Eu am fost intimidat. De ce? Păi era prima dată când mă adresam uh, atâtor oameni, că era prima carte a mea care era pe cale să se transforme în uh, mișcare de mase. <laughs> era ca un manifest, cu alte cuvinte, da? da? Așa l-ați și, înțeles-l, așa l-ați și scris, probabil, da? Da, l-am scris ca o încercare de a limpezia anumite lucruri și ca o încercare realistă, deși, culmea, el a fost citit în cheie utopică în România. Pentru mine, cartea rămâne o carte realistă. Da, sigur că lectura fiecăruia dintre cititorii care au și instrumentele necesare pentru subtilitățile unei cărți, lectura fiecăruia poate porni din perspective diferite, nu e așa? Și trebuie să aveți înțelegere și pentru da, cititori. Nu, nu, nu se pune problema asta, numai că un lucru e cumva deconcertant să vezi că un apel la realism și la bun simț chiar e citit în cheie utopică și nu mă refer și la maile public, mă refer la unii uh, cititori specializați, ca să spun așa. Avizați. Da. da, avizați și speciale oameni care o meserie să citească. Uh. Să spunem ascultătorilor noștri că vorbim despre a treia forță, România profundă. Autori Ovidiu Hurduzeu, Mircea Platon, editura Logos 2008. 8. Estimate domnule Mircea Platon, noi ne-am propus la actuala convorbire pe care o purtăm în Studioul Național Cultural să recompunem traseul dumneavoastră spiritual cât este el până acum, pentru că încă sunteți la început de viață. Dar este bine pentru cei care vă cunosc mai puțin, vă citesc poate în convorbiri literare revista Ieșană, pentru ei, deci, să recompunem până în momentul de față traseul dumneavoastră spiritual și de formare. Ați uh, absolvit la Iași, nu-i așa? Da. Facultatea. De... Da, da. am urmat cursurile facultății de drept și, mai rog, asta era tradiția de familie. N-aș putea spune că am fost deosebit de entuziastă în privința studiilor de drept. Mi-au plăcut, dar eu întotdeauna am fost atras de, de istorie și filologie, din cauza asta, după facultatea de drept, am dat admitere la franceză istorie, dar după un semestru a trebuit să abandonez, deoarece atunci a murit tatăl meu și în România e greu să faci part-time. Nici nu știu dacă, e, pe vremea nici nu exista posibilitatea, nu poți și a trebuit practic să câștig existența cumva, nu, nu, nu puteam să mai mă bazez pe sprijinul lui și din cauza asta am abandonat facultatea atunci. Și pentru că tot am putut să fac franceză istorie la ea și am făcut separat masterat în franceză în Canada și după aceea, din 2005, doctorat în istorie în Statele Unite, pe care sper să-l termin în anul viitor. Așa că, până la urmă, tot unde am vrut eu am ajuns. Care este tema doctoratului, tezei dumneavoastră pentru doctorat? Eu mă ocup de secolul al XVIII-lea, de adversarii filozofilor adică de adversarii elitei parizienei a secolului al XVIII-lea. Nu e vorba de oameni neiluminați, erau cel puțin la fel de luminați cât adversarii lor mult mai cunoscuți, însă e vorba de foarte mult de Politica și sociologia culturală a epocii de lucruri mai puțin cunoscute mă aștept să aducă la lumină lucruri noi în privința culturii franceze a secolului al 18 lea Deci, nu puneți problema în termenii învinșilor și învingătorilor, apropo de adversari, și nu dați cuvântului conceptului, dacă vreți, noțiunii de adversar, numai un conținut negativ, nu așa? Nu, nu, nu e, nu e vorba de nimic negativ aici, e vorba că oricum în istoriografie, în, cel puțin în ultimii 20 de ani, s-a trecut la o răsfirare a iluminismului sau luminismului, mai oric, termenul în România e iluminismul, nu se mai vorbește de un iluminism și anume de cel reprezentat de filozofii francezi de enciclopediști, se vorbește de iluminisme. Există un Iluminist Catolic, unul Jansenist, unul Protestant, există Iluminisme Naționale, fiecare cu specificul ei există. E în acest context de evoluție istoriografică, poți discuta despre adversarii filozofilor fără a părăsi paradigma Iluministă și fără a bine apărat în termeni negativ. Sigur, a fost și un conflict esențial acolo, în epocă, cel dintre Rousseau și filozofi. Și acolo e un punct de ruptură foarte interesant, care nu poate fi discutat. Adică îl putem discuta istoriografic fără patimă, dar în epocă el a strănit foarte mult Se l-a făcut nu? Da, Se așa. -a așa Voltaire, adică Revoluția franceză, da, s-a spus că, mă rog, cel puțin datorită lui Robespier, care era un mare rusoist. S-a spus că e, e vina lui. Pe de altă parte, trebuie să vă spun că săracul Rousseau, chiar acum vreun an de zile am scris două articole despre el într-o publicație de România și imediat am fost apostrofat pe nu știu ce blog cineva care m-a acuzat că sprijin totalitarismul, că Rousseau e totalitar. E culmea, deci România din secolul XXI continuă patimile franceze din secolul al XVIII-lea, deci francofilia noastră triumfă încă o dată. Prin așa ceva? Prin limbă da, nu mai știu dacă. Prin, prin limbă nu, dar prin patima strănită de Rousseau, bun, acum și eu trebuie să mă utrisesc că sunt un admirator al lui Rousseau. Deci, în disputa dintre filozofi și Rousseau, țin cu Rousseau, ca să spun Cu așa. adversarul, adică Ți -țin nu? Țin cu stea. <laughs> Țineți cu adversarul. Așa este. Pe cei pe care îi considerați filozofii, puteți numi? Da, da, e vorba, de, în primul rând, de enciclopediști, de Voltaire, de d'Alembert, de Diderot, un om la care țin mult de altminte Diderot, era un om uh, onest. Elvesius? <coughs> Elvesius, uh, da, el apare mai puțin și cu Dolbahi, Deși au fost uh, importanți în mișcare de a epocii, ei apar mai puțin ca brocări culturali, în vezi. câmp uh, academic, în câmpul oamenilor de influență, Major voltei și cu Dalamber uh, a fost principalei promotori ceea ce numeam, obișnuiam noi să numim iluminismul și, și raționalismul de desigur, și, și Elvesius, și Dolbach, și, mă rog, mulți alții. Și Rousseau, care a fost, sigur, el a fost enciclopedistă inițial, dar după aceea s-a despărțit, în principal datorită faptului că enciclopediștii luau un van și le pe Iisus Hristos și Rousseau s-a supărat din cauza asta. Calvinul din el, totuși, așa, un reziduu calvin, deși e mai mult decât o rezidu, mă, Focus să renunțe la pietinia asta? Practic nu putea să renunțe cum au renunțat cei de astăzi de altfel în Constituția Europei să renunțe la rădăcinile creștine ale spiritului Europei, nu e așa? Și probabil că Rousseau a trăit lucrul acesta, al unui abandon pentru câteva decenii Russo a trăit și Russo a fost acuzat că e paranoic, că, că e necunoscător, că e. Desigur, toată lumea vorbește de nebunia lui Russo și de ceea ce. Mă rog, lucrurile sunt ceva mai complicate acolo. I, e. Multă diplomație a fost acolo, dar sigur. S-a încercat abandonarea rădăcinilor creștine, însă nu trebuie să uităm că Voltaire, omul care practic a fost esențial în privința impulsului, ca vizibilitate, în privința impulsului către abandonarea rădăcinilor creștine, obișnuia să-și dedice anumite opere literare, piesa Mahomed, de exemplu, sau Fanatism a dedicat-o papei și se afla în relații foarte bune, cel puțin până la un punct s-a aflat în relații foarte bune cu profesorii să iezuiți și că mai majoritatea a acestui, inclusiv D'Alembert, de exemplu, și Voltaire, au fost elevi ai a au fost uceninții ai iezuiților. Da, și... dar și candit, <coughs> și Zadig nu? Sunt totuși povestiri, să le spunem în felul acesta, cu o undă foarte vizibilă, foarte, cum să-i spun, evidentă, de umanism, Nu? Da, e umanism, și poate fi pe undeva în candid, de exemplu, și un ușor filon creștin. Și o ușoară lecție de pedagogie și... Da, tocmai de... din cauza asta e foarte important contextul. Sigur, sigur. Lucrurile sigur. capăt o anumită rezonanță în funcție de context și elita filozofică paiziană, chiar dacă am promutat anumite elemente creștine, le-a le recontextualizat și lucrul ăsta e foarte important. Știți de deci ce am insistat asupra tezei dumneavoastră de doctorat, domnule Mircea Platon? Pentru că, în genere, în critica culturii, în istoria culturii, se spune că, totuși, perioada iluministă, cum o numim în genere, a însemnat o fractură între manifestarea spiritului de până la 1789, să spunem și după aceea. Dar fractura aceasta trebuie, cum ați spus dumneavoastră, văzută în context, nu-i așa? Da. Altfel, probabil că nu o să înțelegem în ce au constat deficiențele nu? unei asemenea gândiri, dar și breșa pe care au creat-o pentru viitorul unei europe mă gândesc la ideea drepturilor omului de piltă. Da. Aici însă discuția este nesfârșită, nu-i așa? Da, da, ca și cea referitoare la naționalism și postnaționalism e același lucru și așa depinde foarte mult de contextul în care discuți. Mi-a plăcut... Uh... Era o, o anecdotă cu cineva, cred că era un rabin, care a întrebat bine, bine, dumneavoastră ești ateu, dar ce fel de ateu? Ortodox, catolic, evreu, contează <laughs> foarte mult ce fel de ateu. A, așa și mm -hmm. cu drepturile omului, naționalismul, depinde foarte mult de orizontul dinspre care vii și de orizontul spre care te miști. Da, păi atunci să vă întreb aici, dacă are mare importanță acest orizont, cum ne așezăm în raportul acesta între naționalisme, în sensul cel mai bun al cuvântului, deci derivat de la națiune, și spiritul european sau spiritul mai larg, mondial? În principiu nu cred că ele se exclud. Naționalismul și spiritul european cred că se exclud atunci când sunt reduse la rangul de ideologii. Ca identitate... Faptul că eu sunt uh, și român și european, ăsta uh, e, e un lucru concret pe care eu îl simt uh, concret în America, unde pentru americani eu sunt european și român, dar în primul rând sunt european pentru că ei nu percep, pentru ei diferența între american și român e invizibilă, diferența între americani și european e invizibilă. Dar cred că s-a ideologizat foarte mult uh, construcția europeană, după cum uh, la un moment dat România s-a ideologizat foarte mult naționalismul uh, și cred că orice reducere a realității la semn care nu mai trimite către realitate, la semn gol, mai întâi reduce realitatea la semn și pe urmă substitui semnul și rămâne pur și simplu un, un uh, referent fără, fără substanță, fără conținut. Cred că asta e pericolul și cred că conflictul între naționalism și europenism e conflictul între două semne fără conținut. Da, am înțeles foarte bine și nu avem șansa deocamdată la resemnificarea acestor termeni, pentru că ar fi important să nu golim de conținut anumite concepte, anumite noțiuni și după aceea să le lăsăm într-un fel să moară, pentru că dacă le negativizăm totalmente, ele mor, nu? Dacă le negativizăm totalmente, dar și dacă le pozitivăm fără fă substanță. Și dacă naționalismul sau europenismul sau mondialismul sau globalismul, orice devine noua linie a partidului, e sortită moții. Da, de fapt e sortită unei retorici goale. Da. Domnule Mircea Platon, ne apropiem puțin câte puțin de cartea pe care ați publicat-o împreună cu Ovidiu Hurduzeu, adică Adria Forță România Profundă, spuneți acolo, la un moment dat, că există două categorii de intelectuali, deducem noi, unii conservatori radicali și alții personaliști. Haideți să-i explicăm puțin tel aceste... o asta spune Ovidiu. Ovidiu da. Nu dumneavoastră neapărat, dar semnați cartea împreună și atunci Bine, fiecare, fiecare cu, cu, cu capitolul cu lui, da, da, cu cu... lui. Totuși sunteți împreună, și atunci cititorul care parcurge paginile are nevoie, dacă e și ascultător, de o dezvoltare a acestor sintagme sau a acestor termeni. Haideți să vorbim puțin despre conservatorii radicali. Conservatorii Vă interesează, în primul rând, spre ce anume trimite sintagma aceasta și de ce și radical pe lângă conservatori? Da, radicalismul e contribuția lui Ovidiu. În ceea ce mă privește... A fi conservator, cred că înseamnă apăra ceea ce este. Nu ceea ce a fost, nu, ceea ce este. Și cred că un conservator radical, încerc să, să mă pun, în, să mă așez în role limitele role. sintagmei lui, lui Ovidiu, conservator radical e un conservator care afirmă fără timiditate, cu maximă onestitate și fără a ține cont de o anumită... Să spunem așa, deferență față de contemporani, această realitate, a ceea ce există. Pentru că există și conservatorii de salon, se i spunem, pe lângă conservatorii radicali. Înainte de emisiune, am citat dintr-un articol al domnului Andrei Pleșu, care făcea elogiul onestității. autenticității, Și autenticității definită și înțeleasă ca onestitate. E un lucru foarte important aici și cumva surprizător pentru mine pentru că în genere în România conservatorismul a fost definit foarte mult în termeni de stil și mai puțin de onestitate și de fidelitate față de ceea ce este. Și tocmai din cauza asta după a treia forță am publicat o altă carte împreună cu domnul Gheorghe Fedorovici, Măsura vremii îndemn la normalitate, în care vorbesc despre faptul că normalitatea nu poate fi fabricată sau consumată poți genera normalitate trăind în adevăr. Deci un conservator radical e un om care trăiește în adevăr indiferent de consecințe pentru el. Sigur, nu de nimeni să fie băderan, prost, neciplit, dar nu pot, din punctul meu de vedere, a stilului să ia locul onestității și substanței trimite tocmai către ceea ce vorbeam adineaui, către referentul fără substanță. Nu știu, asta e poziția mea. Da, probabil că înseamnă un fel de spilcuire să întrebuințăm cuvântul românesc, nu-i așa? Într-o vestimentație care acoperă un împărat gol, să zicem, nu? Da, acoperi... e gol. Nu? Adică mie mi se pare că în momentul în care sunt lucruri de făcut, eu nu pot pedala, merge pe bicicletă uitându-mă la cum pedalez. O stilul de multe ori înseamnă să pedalez fiind conștient de frumusețea pedalării tale. Nu mi se pare esențial. Bun, înseamnă că accentul cade de la dumneavoastră. nu Exact. Pe ce anume și nu pe cum. Și pe cum, dar mai puțin, da? Sigur, din moment ce realismul meu decurge din creștinism, e, e normal ca și cumul să fie influențat de creștinism. Deci e un cum specific și, cred eu, destul de bonom în cele din urmă. Acum, domnule Mircea Platon, mă gândeam la... Măsura în care, dumneavoastră, ca tânăr intelectual și în același timp recunoscut deja un tânăr critic al culturii, pentru că aveți deschidere și către istorie, și către literatură, și către antropologie, și către filozofie. Deci mă gândeam în ce măsură, dumneavoastră, admiteți de pildă, reîntorcându-ne la rădăcinile spirituale ale Europei, triunghiul acesta, Ierusalim, Atena, Roma. Cum îl considerați? Cum îl percepeți? Da, știu că Leo Strauss, sau cum îi spun americanii, Leo Strauss, mm. a scris mult despre, despre lucrurile astea. Eu, salim Atena, Roma. Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui să includem și Bizanțul. În ceea ce mă privește, țin să includ <laughs> Frumos. <laughs> nu pot să spun nimic de Moscova, că și așa am fost acuzat de slavofilie. Sigur, triunghiul Ierusalim-Atena-Roma a fost descris și analizat în termeni de filozofia culturii care prezentând, să spunem așa, trei elemente de bază, trei filoane ale civilizației europene, cu Ierusalim credința, Atena filozofia și Roma civilizația, mai ales juridică. Și Lucrurile astea rămân la temelia Europei, însă cred că e foarte important, având în vedere de rădăcine creștine ale Europei, să înțelegem faptul că Ierusalimul în ceea ce ne privește și Bizanțul aia informa aia modela Atena și cu Roma și nu invers. Da, poate că ar trebui chiar să ne gândim cu toții la faptul următor că strălucirea Bizanțului a fost în mileniul întâi și că abia în mileniul al doilea occidentul a devenit, sau și-a luat ascendentul asupra Orientului. Deci, civilizația bizantină, toată cultura bizantină, n-ar trebui privită astăzi din perspectiva aceasta derizorie din care o fac unii, nu-i așa? Nu, sigur, nu ar trebui privită din perspectiva derizorie și nici creștinismul nu cred că ar trebui redus. Creștinismul nu poate fi redus la bizantinism și nu poate fi redus la, la arheologie culturală. Și în același timp creștinismul, în mod paradoxal, nu știu, deși mi s-au reproșat multe, în mod paradoxal, sunt unul din adversarii hotărâții ai instrumentalizării bisericii în scopuri politice. Și din cauza asta am spus că e important ca Ierusalimul să informeze Atena și să modeleze Atena și Roma și nu invers, adică nu vreau transformarea bisericii nici în arheologie culturală, nici în club paseist, dar în același timp nu vreau nici ca biserica să fie redusă doar la stadiul de braț ecleziastic al unei orănduri sau alteia. Și aici cred că sunt niște probleme destul de mari, chiar cu proiectul european și cu un soi de creștinism civic care se predică și la noi și... Sincer să fiu, nu văd mai diferențe între, nu știu, apostolatul social din anii 50 și ceea ce se vrea face acum. Nu, da, o religie nu... golită de credință. Da, golită de credință, mă rog, redusă la aspectul ei umanitar. Utilitar, utilitar mai utilitar, ales. de poliție morală și mi se pare și o contradicție în termeni. Pentru că în momentul în care duce religia, de fapt, la aspectul de poliție spirituală, ca să-i spun așa, de poliție etică, nu văd cum mai poți vorbi după aceea de drepturile omului și de relativism și de multiculturalism și de... Mi se pare tocmai că instrumentalizarea bisericii presupune o intenție. Din moment ce instrumentalizezi biserica, înseamnă că deci, vei să folosești biserica în niște scopuri da. impuse de tine. Vei să o folosești în paradigma ta. Și atunci, asta înseamnă că vrei să impui anumite valori, regă, să faci ordine prin biserică. Și da, eu... nu, nu cred că că se armonizează foarte bine lucrurile astea. Nu da, știu. e o teleologie forțată, nu-i așa? Da, e o teleologie e o... forțată și neagă libertatea harului. Și neagă libertatea harului. Așa este. Eu cred că aici lucrurile implică destule dezbateri, destule discuții pentru că a fost dreptate. Biserica, în fond, nu are această menire pe pământ să facă ceea ce trebuie să facă justiția. Există o dreptate a omului pe care Dumnezeu ne-a dat-o, nu prin liberul arbitru pe care îl avem, o dreptate pe pământ pe care trebuie să o facem, o justiție pământească și există, cum știm, o justiție divină. E bine, noi vrem ca justiția divină să încapă în formulele noastre pământești, din ce în ce mai sociale, cum ați spus dumneavoastră, din ce în ce mai utilitare, mai golite de metafizică până la urmă? Sigur, asta nu înseamnă că biserica... Eu nu militez pentru închiderea, pentru izolarea bisericii. Ce încerc să spun e că biserica nu poate să-și înlocuiască propriul ei criteriu, care e Hristos, cu criteriile altora și că... Principala e e aceea de a ajuta omul să se mântuiască și, în același timp, ea trebuie să-și afirme necontinit propriul ei criteriu, în omete indiferent de consecințe. Și de atunci ea așa poate contribui la propășirea socială sigur, și prin apostolat social, pentru că e vorba de trăirea credinței, deci îți trăiești credința, dar nu, nu cred că biserica a deveni membru de partid sau, nu știu, să practice ultimele civisme la modă. Asta e altceva. Am înțeles și cred că și ascultătorii noștri înțeleg foarte bine gândul dumneavoastră, pentru că este unul mulat pe o realitate pe care o avem și pe care noi o deformăm, de fapt, și de drept, nu? La modul cel mai inautentic, ca să-l cităm din nou pe domnul Pleșu. Acum vorbeați, domnule Mircea Platon, despre faptul că ați fost învinuit de slavofilism, de lucruri de genul da, da. acesta. <laughs> Ei E bine, ai citit pe eticienii ruși, de la Florenski până la, eu știu, Șestov sau mai știu eu, Berdiael, și... da? Nu știu dacă înseamnă neapărat să fii pus în perimetrul acesta al slavofiliei. Eu cred că valorile moralei creștine trebuie și ele dezvoltate, dar cu instrumentele, cum să spun, cele mai adecvate, nu? Și, Or, sigur, și instrumentul cel mai adecvat e să tăiești creștine. Exact, la asta voiam să ajung până la urmă. La faptul că toți acești eticieni, poate Florenschi în mod special, au și trăit acest sentiment creștin. Au avut axul acesta al ființelor. Cu alte cuvinte, aveau centrul de greutate în interiorul lor, prin credință. Da, nu? da, da. Ori Sigur că întreb și eu, ca un uh, simplu redactor al unei emisiuni de etică estetică, de ce ar fi rău lucrul acesta? Păi ia și e vorba de instrumentalizarea anumitor concepții și de o miză politică. Nu e niciun mister aici, că nu sunt niște afirmații făcute responsabil. Pentru că nu, nu există acoperire și de fapt... Uh, am adus în discuție lucrul acesta doar pentru că mă refeream la refuzul meu de a instrumentaliza biserica. De exemplu, să instrumentalizez biserica în scopul construcției europene. Nu mi se pare creștin, dar nu mi se, nu mi se pare pe termen lung nici un lucru just și un lucru productiv, pentru că așa s-a instrumentalizat biserica și, și în scopul construcției celui de al treilea Reich, Așa s-a instrumentalizat biserica, mă protestanții cel puțin. A fost o mișcare foarte largă de biserica nazistă, de creștini naziști, așa zici, creștini care a învățeșat dogmele rasiste, adică în momentul în care deraiez biserica de pe în momentul în care schimbi piatra ei de căpătâi, de temelie, de temelie toate lucrurile se prăbușesc. Și, mă rugă, în contextul acesta am pomenit de un, un simptom de a folosi biserica în scopul, să spunem, ecumenismului politic. Aș vrea acum, domnule Mircea Platon, pentru că, Tocmai ați venit de la colovul Ponselorop de la Academia. Da. Putem să vorbim de tocmai pentru că am trecut puțin prin ceea ce numim construcție europeană, nu? Și prin uh, fundamentul pe care ar trebui să nu-l niciodată această Europa, și anume religia creștină. La colovul acesta, ponselorop, uh, permiteți-mi să vă spun că am pus o întrebare legată de valorile moralei creștine, lui ridon dar și lui Constantin Radivojevic din Serbia. Unul mi-a răspuns, într-un fel, în termenii corectitudinii politice, celălalt mai autentic, apropo de autenticitate. Cum vedeți dumneavoastră sau cum ați sesizat că lucrurile au evoluat în acest coloviu din această perspectivă a valorilor moralei creștini? Nu știu, eu am fost atent mai mult la perspectiva istoriografică și la temele legate de demitizare și de scrierea și de încercările politicului de a manipula istoria. Când s-a început construcția europeană, au fost și anumite voci, de rândul așa anumiților părinți fondatori, care au încercat să conceapă Europa ca pe o construcție cu rădăcini creștine. Lucrile, însă nu cred că trebuie exagerate nici aici. Sigur, Europa a fost și o construcție economică, înainte de a fi chiar o construcție politică. De Gaulle vorbea de o Europa națiunilor, o idee care acum pare a fi abandonată. Adică, Europa creștină cred că a venit în cazul Uniunii Europene foarte mult pe filiera bisericii romano-catolice și sigur că pe filiera creștin-democrată. Dar, din păcate, n-a prins ideea și, dacă tot vorbim de acest coloquiu, am fost surprins să aud pe un distins istoric român și, mai rog, demnitar al statului, spunând că drepturile omului sunt noua religie a Europei pe care noi toți, ca europeni, trebuie să o servim, să o slujim. Deci, cred că, din moment ce Europa are deja o religie și ea e religia drepturilor omului, nu văd ce nevoia ar mai fi de religia creștină. Da, acum, practic, aveți în uh, voce, sigur, ironia critică. Spiritul Așa. critic de Moldova e... critic. Da, de la Garabetic Reilanul <laughs> din 1906. Așa. Da, păi eu sigur, sunt vechi, tine. sunt de la, cam de la 1906, sunt vechi, doamne. Da, da așa e, e frumos termenul vechi, să spunem, e român vechi, e, sună foarte bine și... Da, da, e periculos. Am declarat cândva că admir România veche mai mult decât România integrată și mi s-a spus că asta e echivalent cu a admira România asista lui numerus clausus. Ei, doamne! Da, da, da, vor... da! Mulți colegi de-a de americani au râs cu hote când au auzit asemenea enormități, dar astea apar în discursul public românesc la anul de grație 2005-2006-2007-2008 în România Europeană. Deci nu văd cum am putea fi onești în condițiile în care și cum am putea deci, fi autentici în momentul în care trebuie să schiem printre asemenea jaloane fantomatice. Partea a doua a vorbirii cu domnul Mircea Platon va fi difuzată miercura viitoare la aceeași oră, 21, în cadrul emisiunii Etică-Estetică. Alexandru Moldoveanu din regia tehnică de emisie și de la microfon Teodora Stanciu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc audiție plăcută în continuare.